Erika öklendezett. A hálószobának nem volt ablaka. Szól üvölteni akart, és az öklével szétzúzni a falakat. Tajtékzott dühébe. Úgy érezte, szétveti a harag. A bánat lassan ellankasztotta az izmait, végül minden ízébe reszketett a fájdalomtól. Nekem kellett volna ott maradnom. Erika nyöszörgött. Azt akarta, hogy átvegyem a helyét, hogy ő jöjjön veled Párizsba, kocsúbejt elkapni, én meg addig vigyázzak Lendisre. Szól levegő után kapkodott, mert az volt az érzése, hogy meg fognak ölni, de én nem voltam hajlandó. Ne, nem hallgattam rá. Nem a te hibád, aki a legalacsonyabb értékű kártyalapot húzta, az maradt Angliában. Ha cseréltél volna vele, akkor most én halok meg helyette. Boldogan meghalnék, ha ezzel visszahozhatnám. Ő nem ezt akarta, állt föl Erika, kezével bizonytalanul megérintette a fején lévő kötést. Nem azért akart cserélni veled, hogy a saját életét mentse meg. Téged szeretett volna megmenteni. Nem tehetsz róla. Az Isten szerelmére fogadd el tőle, amit kaptál. Megremegett és sírva fogadt. Szegény Kriszt, a kurva életbe sohasem tudhatta meg mi a... Béke? Bólintott szól megértően. Őt és Kriszt arra nevelték, hogy minden érzelmet elfogysanak magukba, az egymáshoz való ragaszkodást és az Eliot iránti szeretetet kivéve. Szó esetében ez sikerült is. Bármit kért tőle Eliot, gondolkodás nélkül megtette, mert képtelen lett volna elviselni, hogy csalódást okozza napjának. De Krisz... Szónak összeszorult a torka. Krisz más volt. Az ő idomítása kudarcot vallott. A gyilkolás végül már kínszenvedést okozott neki. Pokoli szenvedéseken mehetett keresztül, miközben saját lelki ismeretét elnémítve megpróbált eljött kedvére tenni. Még a kolostor sem mentette meg. Könnyek folytak végig arcán, szokatlan melegségük egészen megdöbbentette. A szeme égett és csípett. Öt éves volt, amikor a Franklinben utoljára sírva fakadt. Zokogva borult a vállára. Lám végül az ő időmitása is csődött, mondott. A harag elmélyítette a bánatot, a fájdalom pedig növelte tomboló dühét, amíg egyszer csak valami megroppant benne. Az életen át visszatartott szenvedély olyvad elszántsággal tört föl belőle, hogy az indulat elsőprő ereje szinte megrémítette. Még sohasem tapasztalt ehhez hasonlót. Ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden fájdalomtól megszabadulva végre fölélegezhessen. Rohadék, csikorgatta a fogát, ne félj, megfizetsz minden darab csokoládéért. Maga is meglepődött, milyen gyűlölet árad a hangjából. Jól van, szólalt meg Erika remegő hangon. Azt kárhoztasd a történtekért, aki megérdemli, nem magadat, Eliotot, ő okozta. Ő és Land is, meg a többi gazember. Szólt, bólintott. Tomboló haragjában is tisztán értette. Bosszút kell állni a Kriszért. Az éles kopogástól összerezzent. Kulcs csikordult az zárba, A nyíló ajtóhoz ugrott, amelyben orlik mennyit képe, és egy őr jelent meg. Tizenöt percben állapodtunk meg. Készen vagyok, csattant fölszól. Intézkedjék! Már megtörtént. Most rögtön indulhat. Erika azonban itt marad biztosítékként. Ha bármi baja esik, de kérem, nézett rá sértődően Orlik, úriemberrel van dolga, na és persze profival. Biztosítékként? mondta föl a szemöldökét Erika. Ha úgy jobban tetszik, ön is hozzájárul valamelyest a fiatal ember ösztönzéséhez. Ezt maga nem értheti, betette oda szól. Épp elég ösztönzésbe részesültem. Arra, hogy a maga szájéze szerint intézze el a dolgokat, érvel Torvik, de én azt szeretném, ha az én elképzelésemet valósítaná meg. Ha az ellenségeim keresni kezdik a bűnöst, ön lesz az, és nem én, magyarázta csillogó szemmel. Remélem, kiheverte már az altató hatását. Miért? Mert hamarosan egy lélegzetelállító szökési manővert fog végrehajtani. Szól felkapaszkodott a domtetőre, és lélegzetét visszafolytva végig az alkonyati tájon. Mögötte a völgyben köt gomolygott. Előtte sűrű fenyves susogott hívogatóan. Szól mélyen beszívta a gyanta és a fák közé iramodott, Hallotta a nyomába szegődő kutyák csaholását. Amióta keresztül vágott a réten, az ugatás egyre hangosabbá vált. Szeretett volna egy patakot találni, amelynek a medrébe haladva félre a kutyákat, de nem volt szerencséje. Ingét az a melléhez tapasztotta. A kutyaugatás még jobban felerősödött. Orlik erőre figyelmeztette, a kutyákat szól úgy rázhatja le legegyszerűbben, ha éjszaknak indul az erdővel borított dombhát felé. Remélte, hogy útjába akad egy szikla, amelyre a kutyák nem tudnak felmászni, vagy egy szakadék, amelyet nem bírnak átugrani de ebben sem volt szerencséje. Estére az erdőben lecsapódott a pára. Verítékben ázott, miközben átküzdötte magát a buja ajnövészleten. A csaholás most már egészen közelről hallatszott. Jobb Jobbfelől nyílt szántóföld szegélyezte útját, a távolban egy helység fényeit pillantotta meg, de óvatosságból inkább messziről elkerülte. Biztosan odaérkezett már a mozgósító parancs, és őrszemek posztolnak az úton. Nem volt más választása, mint tovább haladni éjszak felé a szívének oly kedves tájon, magas dombokon át, erdőkön keresztül. Futás közben élvezettel szippantotta be a föld illatát. Vastag tövisek szaggatták a ruháját, sűrű ágak horzsolták a bőrét, a szúró fájdalom ellenére vidámság töltötte el. Az adrenalin felvillanyozta az érzékeit. Mintha útvesztőből keveredett volna ki, felszabadult örömet érzett. A diadalmámorát. Csak a kutyák ne lennének a sarkába. A dögök. A bokrokon keresztül törve könyörtelenül közeledtek hozzá. Átugrott egy csomó gajon és egy árnyas lejtőre jutott. Hallotta, ahogy az erdei állatok fejvesztve menekülnek, mintha halálos veszedelem fenyegetné őket. Rákanyarodott egy vadcsapásra baloldalt, megkerült egy sziklatömböt, és leereszkedett egy tisztásra. Az orlik által leírt temetőbe találta magát. Sírkövek meredeztek előtte, eltakarva a szürkület pislákoló világosságát. Márványangyalok tárták szét szárnyukat, kerubok búslakodtak, a lemenő napsugara dicsfényt font köréjük, mintha minden előre elrendeltetett volna. Szól a hantok között cikázott. Előbb egy koszorú, majd egy szál virág ragadta meg a figyelmét. Mancsok kaparászását hallotta maga mögött. Megfordult. A bozótra meredve benyúlt a zsebébe. Orlik a lelkére kötötte, hogy csak végszükség esetén használja. Most az volt. Szól lecsavarta a kupakot, és az émeítően csípőszagú vegyszert egy frissen betemetett sírra öntötte. Azonnal beszágódott egy sövény mögé, és eltűnt a sűrűsödő sötétségben. A virág a temetésre emlékeztette. De nem az emélyemre, gondolta magába szól, és az Orlik a strázáró őrökére sem – akiket szól tenyérél leltett tártalmatlanná. Bár ellenségek voltak, meghagyta az életüket. Orlik azt kapta, amit kért. Hite lesz emberáldozat nélkül. A háta mögött panaszosan üvöltöttek a kutyák. Orlikaikat marta a méreg. Véresre fogják dörgölni a pofájukat hasztalan. A vegyszer bűzét lassan áthatja a vérszaga. Ezek már nem ödözik szó többé. Temetés lesz való igaz, nem az övé, ugyan, gondolta, de nem várat már sokáig magára. Szinte szenvedélyévé vált a gyűlölet. Vigyázott, nehogy elpazarolja. Az autó éppen ott rejtőzött, ahol Orlik mondta. Egy benzinkut bedeszkázott épülete mögött a Lyonból kivezető egyik másodrendű út mentén. A három éves Renault szürke színével beleolvadt az éjszakába. Szól óvatosan megközelítette, egy darabig az utat és az állomást körülbevő fákat fürkézte, majd kilopózott a bokrok közül az út szélére. Orlik kastélyának egyik őrétől elvett egy francia MAB gyártmányú 9 mm-es pisztolyt. Most ezt a fegyvert szegezte előre, miközben belesett az autó ablakán a hátsó ülés alá. Miután senkit sem látott, kinyitotta az ajtót, és ahogy Orlik ígérte, az első ülés alatt megtalálta a kulcsokat. Ellenőrizte, nincs -e valami csapda elrejtve a kocsiban, a műszerfalon talált fényénél ellenőrizte a motort, majd az alvázat alulról megvizsgálta. Felnyitotta a csomagtartót, ahol az Orlik által beígért ruhanemű és felszerelés várta. Bár szól más forrásokkal is rendelkezett, évekkel korábban különböző országokban elhelyezett iratokkal, ismét megbizonyosodhatott arról, hogy Orlik korrekt módon betartja az alkut mint ahogy ő is föltette magában, hogy állja a szavát. Szólt aggodalommal töltötte el, hogy Orlik fogva tartja Erikát, így megértette a KGB-s logikáját. Orlik már azzal gyanúba keverte magát, hogy nem akadályozta meg szó szökését. Még mindig hihetőbb a történet, ha Erika nem szökik meg. Ráadásul így Orlik zsarolhatja szólt, Csak hogy szól se olyan sem tudott szabadulni a gyanútól, hogy Orlikot egyéb célok vezérlik. Mi van akkor, ha miután ő elvégezte a feladatot, Orlik arra használja föl a lányt, hogy Szolt visszacsalogassa magához, és kinyírva mindkettőjüket, győzelmi trófeaként nyújtja át őket feletteseinek, ezzel elhárítva magáról a felelősséget, bebizonyítva, hogy semmi része nem volt abban, amit szól elkövetett. Szó egyre bonyolultabb gondolatok hálójába keveredett. Egyben azonban biztos volt. Orlik addig nem fogja elárulni őket, amíg a terve nem teljesült. Ekközben világosan állott előtte a maga célja is, amely rendkívül egyszerű volt. Krisz halott, ezért a bűnösöknek pokoli árat kell fizetniük. Szóval beindította a rönót. A motor egyenletes beregése telitankra utalt, és arra, hogy nem régiben állíthatták be. Kihajtott az útra, az autó reflektorai messzire világítottak a sötétségben. Betért egy ösvényre, majd egy újabbra fordult, a visszapillantó tükörben figyelte, nem bukkannak-e föl az üldözők fényei. Miután senki sem követte, Szól kimerészkedett a legközelebbi főútvonalra, és gondosan betartva a sebességkorlátozást elindult nyugat felé. Orlik választotta ki a célpontokat, az eredeti Abellát csoport öt leszármazottját, de nem határozta meg a sorrendet. Szól úgy döntött, mielőbb megszabadul ettől a renault Bármilyen alaposan átkutatta is az autót, lehet még valahol elrejtve egy elektromágneses jelzőkészülék, amelynek segítségével kísérői a látótávolságon túlról is követhetik az autó mozgását. Nem mintha ez számítana. Semmi sem számít. Csak a bosszú. Szólt megelégedéssel töltötte el a gondolat, hogy az Elliot révén megszerzett tudás okozza majd az áruló apa vesztét. Vigyázz, öreg, jövök! Olyan erővel szorította a kormánykereket, hogy az ujjaibe lesajdultak. És az éjszaka folyamán Krisz néha jut mellé. Beesett arcából halott szempár nézett rá. És vigyorgott, mint gyermekkorukban, amikor éppen újabb kalandra készülöttek. Ez lesz a legnagyszerűbb kaland, amikor végre törlesztik minden adóságukat. Tessék! Bocsánat, de nem hallottam, mit mondott emelkedett föl lassan elijött. Dolgozó szobájában ült az íróasztal mögött, és úgy pillantott föl, mintha fontos idatokat tanulmányozna, pedig semmi sem volt előtte, a lámpák leoltva, függönyökbe húzva. Hunyorogva nézett a nyitott ajtó felé, ahol egy izmos férfi alakjának körvonalait világította meg az előszobában égő lámpa fénye. A férfi szétterpesztett lábbal állt, karját kisi eltartotta oldalától. Magas volt, az arca szögletes. Elliot elkomorodott. Egy pillanatra meg sem ismerte, vagy épp ellenkezőleg attól tartott, hogy fölismerte. Kriszre hasonlított. Krisz mégis megmenekült volna, és most eljött érte. Képtelenség. Lendis határozottan állította, hogy Krisz a világos háttér előtt a sötét szobában úgy tűnt, mintha halott. Képtelenség. Akkor tehát szól lenne az? az őrség éberségét kiátszva besúront a házba, és most farkas szemet néz vele. Még nem, túl korai volna. De a magyarázat még izzavarba zavarba ejtette el A aki időközben rájött, hogy az ányfigura nem csupán Kriszre emlékezteti, hanem az összes többire, a kilenc pár, vagyis tizennyolc árvára, mindegyik fogadott fiára. Bebeszélte magának, hogy szereti őket, és most nem szorul össze a torka, ha eszébe jutnak. A bánat nem az bizonyítja hogy mégsem volt teljesen érzéketlen. A fájdalom, amelyet a feláldozásuk miatt érzett, csak még hősiesebbé tette a küldetését. Tizenöten már meghaltak közülük, ám bár lehet, hogy már tizenhat, ha szól elvetette a súlykot, bár ez aligha ha fordulhat szólal. A minta eleve elrendeltetett. Soha sem hittem a szerencsében, gondolta eljött, vagy a sorsban. Csak a tudást tartottam fontosnak, de ahogy az ajtóban álló alakot figyelte, egy másodpercnyi halucináció folytán valamennyi halott gyermeke elvonult előtte. Eliott megremegett. Fedőnevüket a görög és a római mitológiából választotta, ebben is a bonyolult összefüggések iránti vonzódása jutott érvényre. Most azonban valami mást idézett fel a mitológiából, a fúriákat, a bosszú állás istennőit. Torkát köszörülve ismételte el az iménti szavait. <gül> nem hallottam, mit mondott. Jól van? lépett előre Pollux. Miből gondolod, hogy nem vagyok jól? Mintha magában beszélt volna. Eliott zavarba jött, semmire sem emlékezett. El se tudtam képzelni, kivel beszélhet, folytatta Pollux. Az hétszentség, hogy senki se jutott be mellettem. Aztán gondoltam telefonál, de az előszobából láttam, hogy a kagyló a helyén van. Nincs semmi bajom, azt hiszem, néha muszáj hangosan gondolkodnom, fölösleges aggódnod, emiatt. miatt. Hozhatok valamit? Hm, nincs szükségem semmire. Nem elegítsek egy kis kakaót? Eljött nosztalgikusan elmosolyodott. Amikor te és kasztor kicsik voltatok és látogatóba jöttetek hozzá, mindig kakaóval kínáltalak benneteket. Emlékszel? Közvetlenül lefekvés előtt. Hogyan felejthetném el? Úgy látszik, szerepet cseréltünk. Arra készülsz, hogy meg gondoskodni fogsz pádról öreg napjaiban. Tudja, hogy bármit megtennék magáért? Eliot bólintott. A hirtelen rátörő érzelmek megfájdították a szívét. Tizenöt másik már mindent odaadott. Tudom, minden rendben van. Csak muszáj egy kicsit egyedül maradnom. Szeretlek. – Ettél már? – Mindjárt. – Tessék enni, és a fivéred lent van az előcsarnokban, a hátsó ajtót figyeli. – Mindjárt lemegyek hozzátok, és majd közösen felidézzük a régi szép időket. Pollux távozott. eliot fáradtan dőlt hátra, és gyöngéden emlékezett vissza arra az 54-es nyárra, amikor kasztort és Polluxot elvitte kirándulni. – Hova is? – talán parkba? Milyen gyorsan elszállt az a sok-sok esztendő? Néha megcsalta a memóriája. Lehet, hogy mégis inkább a Grand Canyon volt? Nem, az már 56 ba történt. Kasztor éppen borzongás futott át rajta, amikor hirtelen rádöbbent megkorát tévedett. Iszonyodva kutatott az emlékei között. Nem Kasztor és Pollux volt az. Úristen, dehogy, egy másik pár! Majdnem sírva fakadt, mert képtelen volt rájönni, hogy melyik kettő. Talán éppen és szól. A fúriák közelebb settenkedtek. Eliott szája epével telt meg. Aznap kora délután hagyta el az irodáját, rögtön azután, hogy asszisztense meghozta a legfrissebb híreket. Romulus megszökött, de hát a csapda tökéletesen elő volt készítve. A KGB azt állította, hogy elkapták. Őt is és a nőt is, igen mondta akadozva az asszisztens. De aztán neki sikerült meglépnie. Hogyan? Leon közelébe kapták el. Kitört abból a kastélyból, ahová kivégezni vitték. De hát arról volt szó, hogy a helyszínen ölik meg. Úgy látszik előbb ki akarták hallgatni. Nem így szólt a megállapodás. Mennyi kárt okozott? Hány lábalól? Egyet sem. Nem voltak áldozatok. Ez valahogy nem tetszett Eliotnak, És a nő azt legalább megölték? Nem, épp most hallgatják ki. Remélik, hogy Romulus nyomára vezeti őket. Itt valami nincs rendben, csóválta a fejét Eliot. De hát azt állítják. Nincs bizony, hazudnak, átverés az egész. De miért? Valaki elengedte. Nem értem, mi oka lehetett? Hát nem kézen fekvő. Rám küldik. Az asszisztens szeme összeszűkült. És ez volt az a pillanat, amikor Eliot, látva, hogy az asszisztense őrültnek tartja, elhagyta az épületet kasztor és pollux kíséretében. Azóta háza dolgozó dolgozószobájában üldögél. A kertben immár őrök posztolnak, odabent pedig két megmaradt hűfia vigyáz rá. Csak hogy ez nem mehet így a végtelenségig. Nem várakozhat ő kézzel. A kísértő fúriák dacára nem hitt a szerűségben. Mindig a tudást tartottam a legfontosabbnak, gondolta, és a ravasságot. Én tanítottam, kitalálhatom, mire készül. Mit tennék én, szó helyében. Amint tudtam, milyen kérdéseket kell föltennie, a válasz is azonnal készen állt. Vérpesdítő érzés, hogy van még egy lehetősége. Csak gyorsan kell cselekednie. Haladéktalanul kapcsolatba kell lépni egy Szól, hogy ki a bosszú minden ízét, beiktat néhány állomást útközben, mert ezzel fokozhatja Elliot rettegését. Lend is lesz az első célpont. Ott kell csapdát állítani, szólnak. Ismét olyan érzése támadt, mintha korábban már jár volna itt. Mintha nem csak a Franklin kerítését, de Andrew Sage birtokának kőfalát is maga előtt látna. Minden összekapcsolódott. Elliot az intézetet használta föl a személyiségük eltorzítására. Ennek egyik következménye volt a paradigma elleni merénylet. Szóval a keserő érzett, amiért most vissza kell térnie a kezdetekhez. Amikor felrobbantotta a birtokot, semmit sem érzett. Csak egy elvégzendő feladat volt. Elliot kedvéért csinálta. De ez most más. Életében először alig várta, hogy ölhessem. Miközben Lendis birtokának kőkerítését a Szégyével hasonlítgatta össze, érzékelte a benne végbe menő változást. Ölni akart, és örömmel töltötte el, hogy ugyanazt a módszert választotta, amelyet Szégy meggyilkolásakor is alkalmazott. Élvezte, hogy eljött taktikáját fordíthatja Lendis ellen. Megmondtam neked előre, Landis, hogy mi lesz a büntetésed, ha kiderül, hogy hazudtál. Meghalt a fivérem az Isten meg! Ahogy maga elég képzelte a Franklin falait, szemét égetni kezdték a könnyek. A fegyveréhez fordult. Választhatott volna puskát is, amellyel némi távolságból egyszerűen lepuffanthatja lendist. De ez nem elégítette volna ki. Nem lett volna elég tökéletes megoldása arra, hogy beváltsa a fenyegetését. Landistnek meghatározott módon kell elpusztulnia. A döntés bizonyos problémát okozott. Lendis vagy óvatosabbá vált, vagy mégis tudomás szerzett Szólszökéséről, mert megháromszorozta a birtok védelmét. Mindenütt hemzsegtek az őrök. A látogatókat igazoltatták, majd motozásnak vetették alá. A falakra ellenőrző kamerákat szereltek föl. Szóval nem osonhatott be az udvarra, mint az első alkalommal. De akkor hogyan helyezze el a robbanószert? Hogyan repítetni a levegőbe lendéssel együtt azokat a szaros rózsákat is? Pedig megmondtam neked, mi fog történni velük. A rózsák képviselik mindazt, amit gyűlölök. Ennél nagyobb méretű távirányítós repülőgép modellt nem lehetett kapni. Vagy fél tucat ismert szaküzletet járt végig Londonban mielőtt rábukkant. Egy miniatű Spitefire volt, egy méteres fesztávolsággal és 800 méteren belül lehetett manőverezni vele. Ez lett szól különbejáratű rakétája. Megtörölte homályos szemét, és mosolyogva nekilátott a műszerek beállításához. Egy játékszer. Ha Krisz itt lehetne, biztosan jót mulatna az ötlete. A megrontott gyermek egy játékszerrel álbosszult az apján. A modell meg volt töltve üzemanyaggal. Szól, azt még korábban másútt ellenőrizte. A működtetés semmiféle nehézséget nem okozott. Rádiójelek segítségével irányíthatta a levegőbe. Csak a távirányító fogantyúját kellett mozgatnia hozzá. Szól tetszése szerint fölfelé repíthette, megdönthette, vagy zuhanó repülésre kényszerítette. A gép azonban rakományt is szállított. Szól két és fél kiló lopot robbanószert osztotta el a modern ragasztószalaggal rögzített hajtóművén. A többletteher befolyásolta a kis repülőgép teljesítményét, Lassította a felszállását és nehézkessé tette a mozgását a levegőbe, de nem számott tevő mértékben, a fegyverettől még betöltheti a hivatását. Szól egy elektromos szakboltba beszerezte a robbanószerkezethez szükséges alkatrészeket, melyeket azután az alvázra szerelt föl. Természetesen külön távirányítót is készített hozzá. Ügyelt rá, hogy a gép és a robbanó távirányítója eltérő frekvencián működjék. Máskülönben a gép felszállás közben felrobbant volna. Várt. Lassan megvirradt, de az idő ettől csöppet sem enyhült. Bár esketett a hidegtől, belülről átforrosította a gyűlölet. Tudta, hogy a kiszemelt célpontja nem rejtőzhet el máshogy. Annál fontosabbak neki a rózsái. Lendis félti, és ezért nem ismeri magukra hagyni őket. Kriszre gondolt és élvezte a várakozást, mert közben elképzelte, milyen nagy elégtételt fog érezni nem sokára. Hét órakor szól, feszültem figyelte, ahogy egy őszhajú alak őröktől körülvéve kilép az udvarház hátsó ajtaján és elindul az üvegház felé. Tartott tőle, hogy netán egy lendésnek maszkírozott dublőr az, de végül a távcsövén keresztül fölismerte az öreg urat. Tévedés kizárva. Kettés köppenye gyanúsan bőnek tűnt. Nyilván golyóálló mellényt visel alatta. Nem sok hasznát fogod venni, te az ember! Amikor Lendis és az őrök bementek az üvegházba, szól hátra kúszott a fák közé. A repülőgép modellt és a távirányítókat egy hátizsákba vitte a vállán. Átvágott a réten, amelynek harmattó nedves füve alkalmatlan volt felszálló pályának. A bekötőút viszont tökéletesen megfelelte célra. Szól, miután egyetlen autót sem látott közeledni, beindította a gépet, és addig gyorsította a sebességét, amíg a modell föl nem emelkedett a földről, és mind magasabbra küzdötte magát. A motor berregett. Amikor a gép a fák fölé ért, Szól visszafelé indult a réten, és úgy vezérelte a gépet, hogy a soha se tűnjék el szemmelül az erdőben, míg végül el nem érte azt a sziklát, ahonnan lend is láthatott. Hideg volt. A harmadtól lucskos nadrág a lábához tapadt de furcsa módon ettől még jobban érezte magát. Madarak csiripeltek. A reggeli levegő friss szagokkal volt tele. Szól úgy tett, mintha felelőtlen kisgyerek volna, amilyen pedig sohasem lehetett. Nem engedték, hogy ez legyen. Új játékot kapott. Felszáradó könnyei nyomán megfeszült arcán a bőr, amikor elmosolyodott. A modellt az elérhető legnagyobb magasságba emelte, akár egy pici szeplő a sápat kék égen, és a birtok felé irányította. Az őrök meglepetten fordultak meg a berregésre. Néhányan a fejüket is felkapták. Egy kutyát vezető férfi az ég felé mutatott. Bár olyan nagy távolságból semmiképpen sem láthatták meg, szól a bokrok mögé kuporodva kezelte tovább a távvezérlőt. A szíve hangosabban dobogott, amikor a repülő modell bekanyarodott a park fölött. Az őrök egy pillanatra megdermedtek, majd izgatottan sürögni forogni kezdtek, mint akik észlelik a fenyegető veszélyt, de nem tudják mi az. Szól maximális magasságba emelte a gépet, majd zuhanó repülésbe vitte. Amikor a modell mind jobban megközelítette az üvegházat, a méretei láthatóvá váltak, a hangja felerősödött, páran az üvegház felé kezdtek rohanni. Mások kiáltoztak. Többen felemelték a puskájukat. Szól hallotta a lövések csattanását, és látta, hogy az őrök megrándulnak, amikor az elsülő fegyver visszarug. A vezérli rudat eltekerve szól keringetni kezdte a gépet, jobbra balra döntve pörgette, majd ismét zuhanó repülésbe fogott. Újabb lövések csattantak. Szól az üvegházat tanulmányozta. Az üveg mögött egy apró fehér köpenyes figurát vett észre, aki a kinti zűrzavar felé fordította a fejét. Kizárólag lent is viselt fehéret. A rózsái között állt, az egyik sor harmadánál. Szól egyenesen feléje irányította a repülőgép modellt. Most már állandósult a puska ropogás. A gép nehézkesen engedelmeskedett. Egy rettenetes másodpercig Szól azt hitte, hogy eltalálták, de aztán rájött, hogy csak a bomba súlya húzza le. Szól kicsit csökkentette a sebességet. Amikor a gép áttörte az üveget, maga elé képzelte lendisdöbben tarc kifejezését. Benyomta a másik távvezérlő gombját. Az háza levegőbe emelkedett. A szilánkok csüllagó sugárba permeteztek szét. Az őrök fedezékbe ugrottak. A láng és füst mindent elborított. Miközben szól elszágódott a robbanástól visszhangzó völgyből, a lendés vérével megfestett rózsaszirmok lebegését láttamak előtt.